Rómverja bréfið. Rómverja bréfið er sendibréf, einskonar umburðarbréf sem Páll Postuli sendi hinnu kristna í Höfuurborg Rómveska ríkisins er hann var á leið þanga veturinn 57 58. Hvergi hefur Páll gert fullri grein fyrir kenningu sinni en einmitt í Rómverja og er bréfi þí efnismikið og þrungi krafti mikillar samfæringar. Eins og annur bref Páls skiptist það í kenningarlegan hluta annars vegar fyrsti kabli, vers til 11. kabla, 37. vers og kvartningar hluta hins vegar, 12. kabla, fyrsta vers til 16. kabla, 27. vers. Það leys söfnununum óknuggu nema afspurn þar sem hann er ekki stofnandans. Hann hefur haft spurnir af því að mönnu sé ekki að fullu ljóst samband gyðingdóms og kristindóms og spenna ríki milli gyðinga og kristina og heiðinna kristina í Róm. Samber annan kapla. Því snýst bréfið að verulegu leiti um höfuðatriði gyðingdóms réttlætinguna af trúfest yfir lögmálið. Gegnd þeirri kenningu setur Þórr fram kenninguna um réttlætinguna af trúni einni saman fyrir náð Guðs. Þá kenningu sækir hann í biblju frumkirkjunnar, Gamla testamentið, er hann túlkar í ljósi Krists. 3. kafli, 9. vers til 3. kabla 31. vers Páll bóðar hér nýtt samband við Guð. Í persónu Jesu Krist er hinn trúaði hefi verið listur undan valdi döðans og hins illa með krafti heilas anda í lífi sínu, hinnu nýja lífi í Kristi. Í nýunda til 11. kabla Ræðir Páll afstöðuna til gýðingdóms út frá spurningunni um hvort Guð hafi hafnað líðsínum. Í niðurlagsköflum brefsins, kvatningahlutanum, fjallar Páll um þá tíðingu sem þið nýja líf andans hafið fyrir samlíf manna og leggur áhersla á kærleikan og ábyrð Kristins manns. Skifting brefsins 1.1 til 1.17 Inngangur tilgangu brefsins skýrður 1.18 til 11.36 Kenningalegur hluti brefsins 1.18 til 5.21 Hjálpræði bóðast öllum mönnum sæki náðar guðs 6.1 til 8.39 hefð nýja líf í trunni og krist og krafti heilas anda. 9.1 til 11.36 afstæða til gýðinga. 12.1 til 16.27 hvatningarluti brefsins. 12.1 til 15.13 ávegstir trúarinnar í nýju lífi. 15.14 til 16.27 fyrir ætlanir Páls kveðjur og blessunabænir. Rómverja bréfið Fyrsti kafli Hverja Pál heilsar ykkur Þjóttn Jésu Krist sem Guð hefur kallað til að vera postuli og valið til að boða fagnaðar erindi sitt. Sem hann létt spáman sína áður flytja fyrir heitt í helgum rýtningum. Fagnaðar erindi um son hans Jésu Krist dróttin morð sem maður er hann fættur af kyni Davís en heilagur andi hans auðlýsti með krafti að hann er svonur Guðs þegar hann reysi upp frá döðum. Af náð hans er ég postuli og á að leiða hefna menn hvarvetna til þess að lúta honum í trú, nafni hans til dýriðar. Meðal þeirra eruð og þið sem Jésús Kristur hefur kallað sér til eignar. Ég heilsa öllum sem Guð elskar í Róm og kallar til heilagslífs. Náðs sé meðuður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesu Kristi. Páll og söpnurinn í Róm Fyrst og fremst þakka ég Guði mínum í nafni Jesu Krist fyrir ykkur öll af því að því orð fyrir að trú ykkar í öllum heimi. Guð sem ég þjóna í andamínum með fagnaðarerindinu um svonans er mér vottur þess að ég sífælt minnist ykkar í bænum mínum. Ég byrð þess stöðugt að mér mætti loks auðnast að koma ykkur tíman til ykkar ef Guð lofar. Ég þrái að sjá ykkur til að geta miðlað af gjöfum andans Svo þið styrkist, eða réttar sagt, svo að við getum upparvast saman í sömu trú, ykkar og minni. Ég vil að þið viti, bræður og sístur, að ég hef oft sýnis allan mér að koma til ykkar, en hef verið hindraður hingað til. Ég vildi sjá einhvern ávöxt hjá ykkur eins og öðrum sem áður voru heiðingjar. Ég er í skuld bæði við grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Því físir mig að boða fagnar erindið einni ykkur í róm. Fagnar erindið kraftur guðs Ég fyrir mig ekki fyrir fagnar erindið. Það er kraftur guðs sem frelsar hvert þann mann sem trúir. Gýðingin fyrst og aðra síðan. Réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og reytað er. Hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Men þekktu ekki Guð. En reyði Guðs opinberast af himni yfir öllu Guðleysi og ílsku manna sem kefja sannleikan með ránglæti. Það sem vita verður um Guð blasir við þeim. Guð hefur byrt þeim það. Ósýnilega veru hans eilífann mátt og Guðdómstign má skynja og sjá að verkum hans allt frá sköpun heimsins. Því eru mennirnir án afsökunar. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki tegnaðan sem Guð nýja þakkaðanum heldur fylltu þeir hugan af hekiljum og skinnlaust hjartaðir að hjúpaðist myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Í staðis að tilbyðja dyrlegan eilífan Guð hafa þeir tilbyðið myndir af dauðlegum mönnum, fuglum, ferfætlingum og skriðkvíkindum. Þess vegna hefur Guð láti físnið þeirra til sörlífis ná valdi við þeim, svo að þeir svífirtu líkami sína, hver með öðrum. Þeir völdu líkina í staði fyrir sannleika Guðs, hafa göfgað og dyrkað þeir skapaða í stað skapar hans sem er blessaður að eilífu. Því hefur Guð ofurselt þá svífyrðilegum gyrndum. Bæði hafa konur breytt eðlilegum mökum í óeðlileg. Og eins hafa karlar hætt eðlilegum mökum við konur og brunnið í losta hver til annars. Karlmenn Hafa fram í skömm með karlmannum og tóku svo út á sjálfuðum sér makli málagjöld villu sinna. Fyrst menn hirti ekki um að þekka guð, sleftan þeim á vald ósæmilegs hugarfars. Þeir eru fullir allskins ránsleitni, vonsku, ágindar og ílsku. Þeir eru öfundsjúkir, morðfúsir. Deilugjarnir, sveiksamir, yllgjarnir, yllmálgir, bakbítar. Þeir eru guðshatarar, ofláttar, rókafullir, gortarar, rekkvísir, óhlýðinir foreldrum sínum, óvitrir, ótrúir, kærlegslausið miskunalausir Þeir vita að guðdæmi rétt og að allir sem slíkt fremja eru dauðasekir samt fremjaðir þetta og gerað auki góðan róm að slíkri breytni hjá öðrum Annarkabli Réttlátur dómur guðs Því hefur þú maður sem dæmir enga afsökun hver sem þú ert um leiðu og þú dæmir annan dæmir og sjálfa þig því að þú sem dæmir fremur hins sama við vitum að Guð dæmir þá mér réttu sem slíkt fremja higgur þú maður sem dæmir þá er því fremja og gerir sjálfur hins sama að þú munur umflýja dóm Guðs Eða fórsmáir þú hans miklu gæsku, þólimæðans og byðlund og lætur þér ekki skiljast að gæska guðs við leiða þig til aftur hvarfs. En þveruðin og frákvað hjartans frá guði sapnar að sjálfuði reyði sem mætir þér á degi reyðinar þegar guð byrtir véttláttan dómsing. Hann mun gjalda sérkverjum eftir verkum hans. Þeim eilíft líf sem leita vexendar, heiðurs og ódauðleika með staðfestu sinni í góðri breytni, en reyði og óvild hinnum sem stjórnast af eigingirni, ólhýnaðast sannleikanum en þjóna ránglætinu. Þrenging og angist kemur yfir sérkverja mannssáll er illt fremur yfir geðingin fyrst en einnig alla aðra en vexemt heiður og frið hlýtur hvers er gerir þið góða geðingunum fyrst en grikin líka því að guð mismunar ekki mönnum allir sem synga hafa á þess að þekka lögmál munu átortímast án lögmáls og allir sem synga hafa þótt þeir þekki lögmál munu dæmast eftir lögmáli. Ekki munu menn réttlætast fyrir Guði með því að hlýða á lögmálið heldur verða þeir réttlætir sem breyta eftir því. Þegar heiðingjar sem þekki ekki lögmál Móse gera það eftir eðlisbóði sem lögmál Guðs býður þá eru þau sjálfum sér lögmál, fótt þeir hafa ekki neitt lögmál. Þeir sína að krafa er skráð í hjörtum þeirra með því að samviska þeirra berð þessu vitni og að hugrenningar þeirra sem ímist ásaka þá eða afsaka. Þetta verður á þeim degi er guðdæmir heið dulda hjá mönnunum Samkvæmt fagnaðar er endi mínu sem ég hef þegið af Jésu Kristi. Gyðingar og lögmálið En nú kallar þú því gyðing, treystir og lögmálið og er treykin á Guðið þínum. Þú þekkir vilja hans og kanta með það rétt það sem málið skiptir, þar er lögmálið fræðir þig. Þú treystir sjálfið þér til að vera leiðt og blindra, Ljós þeirra sem er í myrkri, kennari fávísra, fræðari óvita, þar sem þú hafir þekkinguna og sannleikan, skýrum stöfum í lögmálinu. En þú sem fræðir aðra, kví fræðir þau ekki sjálfa þig? Þú prétigar að ekki skuli stela, og stelur þó. Þú segir að ekki skuli dríja hór og dríja samt hór. Þú er anstigð á skurgoðum og rænir þó hóf þeirra. Þú hrósar þér að lögmálinu og óvirðir þó guð með því að brjóta lögmálið. Svo er sem ritað er nafngvuds er ykkar vegna lastað meðal heiðingjanna. Umskurn kemur því aðeins að gagni að þú haldi lögmálið. En ef þú brýtur gegni er umskurðin orðina yng. Ef óumskorinn maður fer eftir kröfulagmálsins, munan þá ekki með svo sem umskorinn væri og mun þá ekki sá sem er óumskorinn og heldur lögmálið dæma þig sem þrátt fyrir bókstaf og umskurt brýtur lögmálið. Sá er ekki gýðingur sem er þaðið ytra og það er ekki umskurt sem sjæst á líkamannum. Hin er gýðingur sem er þaðið innra og umskorinn er sá sem erða í hjarta sínu í hlýðni með andan ekki bókstafin hann þykur ekki lof af mönnum heldur gruði þriðji kabli hvað hefur þá geðingurinn fram yfir aðra eða hvert er gagn umskurnarinnar mikið á allan hátt fyrst er það Að Guð hefur trúað gyðingnum fyrir orðum sínum. Sumir þeir hafa brugðist. Hvað um það? Getur það gert trúferst í Guðsa yngu? Fjarri fyrir því. Guð skal reynast sannorður þótt sérkver maður reyndist líðari. En og ritað er, til þess þú reynist réttláttur í orðum þínum og vinnir þegar þú átt mála að verja. En ef ránglæti okkar staðþestir réttlæti Guðs, hvað eigum við þá að segja? Skildi Guð, svo að ég tjáum eins og menn gera, ver ránglátur þegar hann tjáu reyði sína? Fjárri fyrir því. Hvernig mætti Guð þá dæma heiminn? En verði sannleiki Guð skýrari honin til dýrðar við að sína að ég er lígari hvers vegna ég þá að dæmast sem sindari eigum við þá að gera þið illa til þess að ég góða komi fram sögum við bera mig þeim ófrúðri að ég kenni þetta þeir munu fá verðskuldaðan dóm Engin er réttláttur Hvað þá? Höfum við gýðingar þá nokkuð fram yfir aðra? Nei, alls ekki. Ég hef áður líst sömu sög á hendur gýðingum, jafnt sem grikkjum, að þeir væru allir á valdi sindarinnar. Eins og ritað er. Engin er réttlátur, ekki einn. Engin er vitur, engin sem leitar guðs. Allir hafaðir þeir vilst að vegi, allir eru spiltir. Engin er sá er gerir þeir góða, ekki neitt. Opin gröf er kók þeirra, með tungum sínum draga þeirra á tálar. Höggorma eitur er innan vara þeirra. Munnur þeirra er fullur bölvunar og byrsku. Hvaðir eru þeir í spori að útælla blóði? Auðn og end er í og veg friðarins tekja þeir ekki. Guðs ótti er engin til í huga þeirra. Við vitum að allt sem lögmálið segir er þeim ætlað sem fengur lögmálið til þess að sjarkver munnur þagni og allur heimur verða svara til saka fyrir Guði. Engin maður réttlætist fyrir Guði með verkum í hlýðni við lögmálið, en lögmálið kennir hvað sé sind. Rétlæti og trú En nú hefur Guð ofin réttlæti sitt, sem lögmálið og spámenirni vitna um, og byggist ekki á lögmáli. Það er réttlættir trúarinnar sem Guð gefur öllum þeim sem trúa á Jésu Krist. Hér er engin greinar munur. Allir hafa syngað og skortir Guð stýrð. Og Guð réttlættir þá ánþess nokkur verskuldiða að náð með endurlust sinni í Kristi Jésu. Vöðbendir og blóð hans sem sáttar fór þeim sem trúa. Þannig sínir hann réttlæti sitt. Hann hafði umborið þær syndir sem áður voru dríðar til þess að byrta réttlæti sitt á yfirstandandi tíma. Að hann er sjálfur réttlátur og réttlætir þann sem trúir á Jésum. Hver getur þá rosað sér? Enginn. Eða af hvaða lögmáli ætti það að vera? Verkana? Nei, heldur af lögmáli trúar. Ég álít að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Eða er guð Einungis Guð gýðinga, ekki líka heiðinga? Jú, líka heiðinga, svo sannlega sem Guð er einn og réttlætir jaft umskorna menn af trú og óumskorna fyrir sömu trú. Geri ég þá lögmálið engu með trúni? Öðru nær, ég staðfesti lögmálið. Hjórðikabli, trú Abrahams, hvað skal þá segja um forþöðurvorn Abraham, hvað ávan hann? Ef hann var réttlætur vegna verka sinna, mættan rósa sér, þó ekki fyrir Guði. Eða hvað segir rýtningin? Abraham trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Sá sem vinnur verk fær ekki laun fyrir að náð. Hann fær það sem að ná rétt En sá hins vegar sem engu afkastar en treystir þeim sem réttlætir ógvulega fær trú sína metna sér til réttlætis. Eins og líka Davíð lýsir þann mann sælan sem Guð tilreiknar réttlæti áun tillits til verka Sælir eru þeir sem afbrotin eru fyrirgefi Syndir þeirra huldast Sæll er maður sem drottin tilreknar ekki synd Nær þessi sælu boðun aðeins til umskorinna manna, eða líka til óumskorinna Ég segi trúin var Abraham til réttlætis reiknuð. Hvenær? Var hann umskorin þá eða óumskorin? Hann var ekki umskorin þá. Hann var óumskorin. Hann fekk umskurnina sem ták. Innsikli til staðfestingar á því réttlæti á trú sem hann átti óumskorin. Þannig Skildan vera fæðir allra þeirra sem trúa óumskornir, svo að réttlætið tilreiknist þeim. Og eins fæðir þeirra umskornum manna sem eru ekki aðeins umskornir heldur þetta veg þeirra trúar sem fæðir vor Abraham átti óumskorinn. Fyrir heitið og Abraham Það var ekki vegna hlýðinni við lögmálið að Abraham og niðjara hans fengur fyrirheitið um að erfa heiminn, heldur vegna þeirra trúar sem réttlætir. Ef er erfingjar hans eru þeir einir sem lögmálið halda, er sú trú gerða engu og fyrirheitið verð marglaust. Því lögmálið vekur reyði en þar sem ekkert lögmálið er, Það er ekki heldur lögmáls brot. Því er fyrir heiti bundið við trúna, að það er gefið á náð og á að gilda fyrir alla nýðja Abrahams. Ekki fyrir þá eina sem hafa lögmálið, heldur fyrir þá sem trú á Guð á sama hátt og hann. Hann er faðir okkar allra eins og skrifastendur. Föður margra þjóða hef ég Og það er hann frammi fyrir Guði sem hann trúðá. á. Honum sem gerir dauða lifandi og kallar fram það sem er ekki til og það verður til. Abraham trúði með von, gagstætt, allri von, að hann er í fæðir margra þjóða, samkvæmt því sem Guð saði við hann. Svo margir skulu niðjarðinu verða. Og ekki veiklaðast hann í trúni þótt hann vissi sig komin að fótum fram. Hann var nær tíræður og Sara, ófærum að verða móðir, sækir elli. Um fyrirheit Guðs, ef hann ekki vantrú, heldur styrtist í trúni og gaf Guði dýrðina, fullvist þess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 drottin vorðn upp frá döðum. Hann sem var framseldur vegna myrkjörð okkar og upp okkur til réttlætingar. Fyndi kafli Réttlætt af trú Réttlætt af trú höfum við því frið við Guð sækir drottins vorðs Jesu Krist. Hann hefur veitt okkur aðgang að þeir náð sem við lífum í og við fögnum í voninni um dýrguðus. En ekki aðeins það. Við fögnum líka í þrengingum þar er við vitum að þrengingin veitir þolgæði en þolgæði gerir mann full reyndan og full reyndur á vonina. Og vonin bregst okkur ekki. Því að kærleikur Guðs hefur strengt inn í hjört okkar með heilugum anda sem okkur er gefinn. Meðan við enn vorum vannmegna, dó Kristur á settum tíma fyrir ógvöðlega. Valla gengur nokkur í dauðan fyrir réttláta mann. Fyrir góðan mann kynni einhver ef til við vilja degja. En Guð? í kjærleika sinn til okkar í því að Kristur dó fyrir okkur þegar við vorum enn syndarar. Því fremur mun að nú frelsa okkur frá reiðinni þar sem við verður réttlægt fyrir blóð Krist. Hafi Guð, þegar við vorum óvinnir hans, teki okkur í sátt með dauða svona síns Munan því fremur nú þegar hann hefur sætt okkur við sig frels okkur með lífi hans. Og ekki það eitt heldur fögnu við í Guði vegna drottinsvors Jésu Krist sem hefur sætt okkur við Guð. Adam og Kristur Sindin kom inn í heiminn með einu manni og döðin með sindinni. Þannig að döðin runnin til allra manna, því allir sindguðir. Víst var sindin í heiminum áður en lögmáli kom til, en sind verður ekki metin til sektar ef ekkerti lögmál. Samt ríkti döðin frá Adam til Mósi. Einnig við þeim sem höfðu ekki sindgað og sömu lund og Adam, En hann er fyrirmyndan Krist sem koma átti. En náðarkjökuðs og falli Adams verður ekki jafna saman. Eitt maður fjall og við það dóu allir. En eitt maður, Jésús Kristur, er svo náðarkjökuðs sem allir skulu njóta ómælt og ekki verði þeirri gjöf jafna til þess sem leyti á sind hins eina manns. Því að dómurinn vegna þess sem hinn eini hafi gert var sekta dómur yfir öllum, en náðargjöfinn er síknudómur handa öllum sem brútu. En miskjörð hins eina manns leyti til þess að dauðin tók völd með þeim eina manni þeir miklu fremur munu nú þeir sem þygja hina ómælanlegu gjöf náðar og sýknunar fól líf og ríki vegna hins eina jesu krist allir urðu sekir vegna anbrots eins sór va allir sýknir og öðlast líf Sækir þess fullkomna verks sem eitt mann. Allir eruðu sindarar vegna óhlýðni eins manns. Eins verða allir lístir sýknir saga vegna hlýðni eins eina. Hér við bætti svo lögmáli til þess að afbrotin eruðu sínilegri. En að sama skapi sem sindin ógs var náðin. Ríkulegri, eins og sindir ríkti með dauðanum á náðin að ríkja með réttlætinu og leiða til eilífslífs í Jesu Kristi drottnivorum. Sjöttu kafli, skýrð til nýslífs, hvaðan verki nú þetta? Eigum við að vera áfram í syndinni til þess að náðum verði því meiri? Fjarri fer því. Við sem dóum syndinni, hvernig ættum við að lifa áfram í henni? Eða vitið ekki að við öll sem skýrð erum til Kristjésu, erum skýrð til döða hans. Við erum því dáin og greftruð með honum í skýrninni. Og eins og fæðirinn vakti Krist frá döðum, með dyrðarmætti sínum, eins eignum við að lifa nýju lífi. Fyrst verðum samgróin honum með því að deyja, líkt og hann, eigum við einni að vera samgróin honum með því að rýsa upp, líkt og hann. Við vitum að okkar gamli maður dó með honum á krossi Til þess að líka með syndarinnar er það engu og við varum aldrei framar þræla syndarinnar. Dauður maður er listur frá syndinni. En ef við erum dáin með Kristi trúum við því að við munum og með honu lifa. Við vitum að Kristur uppvakin frá döðun deyr ekki framar.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 Láttu því ekki sindina ríkja í döðlegum líkam ykkar svo hefði hlýðnist gerundum hans. Ljáuð ekki heldur sindinni lemi ykkar sem ranglætis vopn. Nei, ljáuð heldur guði sjálf ykkur lipnu frá döðum og lemi ykkar sem réttlætis vopn. Sind skal ekki ríkja yfir ykkur Þar eða er þið eruð ekki undir lögmálinu, heldur undir náðinni. List frá syndinni. Eða hvað? Eigum við að synga, fyrst við erum ekki undir lögmálinu, heldur náðinni, fjörstæða. Vitið ekki að ef þið gerist ánöðu því einhvers, eru þið nauð beigð að hlýða honum. Annarkur hlýðiði sindinni sem leiðið til döða eða guði sem leiðið til lífs í réttlæti. En þöks í guði, þið sem voru þrælar sindarinnar urðuð af hjarta hlýðin þegar í kenningu sem ykkur var gefinn. Nú er þið list frá sindinni og bundin réttlætinu, svo ég noti líkingu og um mannlífinu sögum veikleik ykkar. Eins og þið fyrrum létu limin að þræla fyrir óhrinn öll og síðleysi undir ólögum, skuluði nú láta þá þjónar réttlæti guðs og helgast honum. Þegar þið voru þrælar sindarinnar, lutuði ekki yfirráðum réttlæti síns. Hvaða ávöxtu höfðiði af því, þá eina sem þið finni nú að eru til skammar. Því að þeir leiða að lokum til döða. En nú eru þið list frá sindinni og bundin guði. Það ber til helgunar og eilífslífs að lokum. Því að laun sindarinnar er döði en náðarkjóguðs er eilífslíf í Kristi Jésu drottn í vorum. Sjöðundi kabli Dáin lögmálinu Þið viti sískinn, ég tala hér við menn sem þekkja lögmálið. Að lögmálið ræður ekki yfir manni lengur en að lifir. Þannig er gift kona bundin manni sínum að lögum meðan að lifir. En degi maðurinn er hún leist undan því lögmáli sem bindur hann á honum. Hún er því talin hórkona ef hún verður annars manns að manni sínu lifandi. En degi maður hennar er hún lausu undan því lögmáli og telst ekki hórkona þótt hún verði annars manns. Eins erum ykkur bræður mínir og sístur. Þið hafi dáið með Kristi og um leið fengir lausn undan lögmálinu og hafi gefist öðrum, honum, sem var uppvækin frá döðum svo við mættum bera guði ávöxt. Þegar við lutum okkar spilta eðli voru syndugar ástríður vaktar að lögmálinu virkar í limum okkar svo við bárum döðunum ávöxt. En nú erum við leist unda lögmálinu og dáin frá því sem áður held okkur í fjöndrun og getum því þjónað með nýju lífi andans en ekki með fylgd við fornan lagabóstaf. Lögmálið og sindin Hvað er þá meira að segja? Er lögmálið sind? Fjarri fer því. Sannleikunni sá að án lögmálsins hefði ég ekki vitað hvað sind er. Ég hef ekki vitað en um gyrndina hefði lögmáli ekki sagt, þú skalt ekki gyrnast. En sindin neytti færis með bóðorðinu og vakti með mér allskins gyrnd. Án lögmáls er sindin döð. Ég lifði einu sinna á lögmáls. En þegar bóðorði kom, lifnaði sindin en ég dó. Bóðorðið sem átt verða til lífs reyndist að vera mér til döyða. Því að sindin fjökk færi með bóðorðinu, tældi mig og deyti með því. Lögmálið er vissulega heilagt. Bóðorðið heilagt, réttlátt og gott. Var þá hér góða mér til döyða? Fjarri fyrir því. Nei, það var sindin, til þess að hún er bera því að vera sind, olli hún er með því sem gott er. Þannig skildi bóður því sína hver skelfuleg sindin er. Vitað er að lögmálið er andlegt en ég er jarðnest holdt í greipum sindarinnar. Ég skil ekki hvað ég aðhefst. Það sem ég vil, geri ég ekki. Hitt sem ég hata, Þa geri ég. Fyrst ég geri það sem ég vil ekki, er ég samþykkur lögmólinu að það sé gott. En þá er ekki framar ég sjálfur sem geri þetta, heldur sindin sem í mér býr. Ég veit að það ekki býr neitt gott í mér. Það er í spiltu eðli mínu. Að vilja veitist mér auðveld, en mér skortir alla getu til góðs. Þið góða sem ég vil, ger ekki, en þið vonda sem ég vil ekki, það ger ég. En er ég geri það sem ég vil ekki, þá er það ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmiða, heldur sindin sem í mér býr. Þannig reynist mér það sem regla, að þótt ég vilji gera því góða, er þið illa mér tamast. Í hjarta mínu hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmáli í limu mínum. Og það stríðir gegn í gegn lögmáli huga mínst, hertekur mig undir lögmál sindarinnar í limu mínum jærgumur maður hver frelsan mig frá þessum dauðans líkama guði sé lof að jesús kristur drottinn vor frelsar en semsagt sjálfur þjóna ég lögmáli guðs með huga mínum en lögmáli syndarinnar með ytri gjörðum áttundi kafli lífið í andanum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 með því að senda sín eigin svoan í líkingu sindugsmanns gegn sindinni og dæma sindina í manninum. Þar með gæt réttlætiskröfu lögmálsins orði fullnægt hjá okkur sem andinn fær að leiða en ekki sjálfsíkjan. Þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugan við það sem hann krefst en þau sem stjórnast af anda guðs hafa hugan við það sem hann vill sjálshykjan er dauði en hyggja andans líf og friður sjálshykjan er fjandsamleg guði og lítur ekki lögmáli guðs enda getur honum það ekki þau sem lúta eigin hag geta ekki þóknast Guði. En þið eruð ekki á hennar valdi, heldur andans sem í ykkur býr. En sá sem hefur ekki anda Krist er ekki hans. Ef Kristur er í ykkur er líka minna sönnu döður því að sindin er döð en andin er líf sækir sýknunar Guðs. Ef andi hans sem vakti Jésu frá döðum býr í ykkur, þá mun hans sem vakti Krist frá döðum einni líka döðlega líka mikar með andasýnum sem í ykkur býr. Þannig erum við sískinn í skuld. Ekki við eigin heikju að við skildin lúta henni Því að ef þið gerir það munuði deyja, en ef þið látið andakvöðs deyða gjörðir sjáshýkjunar munuði lifa. Allir sem leiðast af andakvöðs eru guðs börn. Þið hafið ekki fengið anda sem neppir í þrældum og leiðir aftur til hræðslu, þið hafi fengið þann anda sem gerir mann að barni Guðs í þeim anda áköllum við Abba, Fafir sjálfur andin vitnar með anda okkar að við erum Guðs börn enni við erum börn erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs En samarfar Krist, því að við líðum með honum til þess að við verðum einnig veksamleg með honum. Dyrðar frelsi Guðs barna Ég lít svo á að þjáningar þessa tíma sé ekki neitt í samanburði við þá dyrð sem á okkur mun ofinberast. Því að sköpunin vonar og þráir að guðs börn verði ofinber. Sköpunin er nefti ánöð kverfuleikans. Ekki sjálfviljug, heldur að vilja hans sem bauðsvo. Í þeirri von að sjálf sköpunin verði leist úr ánöð sinni undir kverfuleikanum og fáið frelsið í dyrðinni með börnum Guðs. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingaríðir allt til þessa. Og ekki það eitt heldur stynjum við sem eigum frumgróða andans einnig með sjálfum okkur með að við býðum þeirra stöðu Guðs barna sem ég vændum er með endurlust líkam okkar. Í þessari von erum við hólpin. Von sem menn sjá framkomna er ekki von. Hver vonar það sem að sér? En ef við vonum það sem við sjáum ekki, býðum við þess með þólinnmæði. Eins hjálpar andin okkur í veikleik okkar. Við vitum ekki hvers við hefum byrja eins og ber en sjálfur andin byður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans eða. Að hann byður fyrir heilugum samkvæmt Guðs vilja. Við vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs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 hefur hann og gert vegsamleg. Kærleikur Guðs í Kristi Jésu Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með okkur, hver er þá á móta okkur? Hann sem þyrmd ekki sínum eigin síni heldur framseldan fyrir okkur öll. Kort myndi hann ekki líka gefa okkur allt með honum Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Það er Guð sem sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jésús er sá sem dáin er. Og með en það, hann er upprisinn, Hann er við hægri hann Guðs og hann byggður fyrir okkur. Hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krist? Mun þjáning geta það? Eða þrenging, ofsókn, hungur eða negt, háski eða sverð. Það er eins og ritað er. Þín vegna er okkur dauði búin allan daginn og við metin sem slátur fjö. Nei, í öllu þessu vinnum við fylsta sigur í krafti hans sem elskað okkur því ég er þess fullviss að korki dauði né líf englar né tygnir korki hið yfirstandandi né hið ókomna korki kraftar hæð né dýpt né nokkuð annað skapað mun ekki geta gert okkur viðskila við kjærleika guðs sem byrtist í Kristi Jésu drottni voru. Níundi kafli Guð og hans útvaldi líður Ég tala sannleika í Kristi, ég líð ekki. Samviska mín upplýst af heilu um anda vitnar þa með mér að ég hef mikla hryðuð og sífælda kvöli í hjarta mínu og gæti oskað að mér var í sjálfum útskúfa frá Kristi er það verið til heitla fyrir bræður mína og ættmenn Ísraelsmenn þeir eiga frumburðaréttin býrðina sáttmálana löggjöfina helgihaldið og fyrirheitin þeirra eru ættfeðunir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 Þótti séu niðjar hans. Nei, afkomendur Ísaks muni taldir niðjar þínir. Það merkir, ekki eru líkamlegir afkomendur Abrahams börn Guðs heldur þeir sem fyrir heiti hljóðar um. Guð gaf honum fyrir um fæðingu Ísaks þegar hann sagði Í þetta mund ári kem ég aftur og þá mönn Sara hafa eignast svo og ekki nóg með þa? eins var hún Rebekku þegar hún var þunguð að tveim sveinum af einsmanns völdum okkar Ísaks nú til þess að það stæði stöðugt að ákverðunguðs um útvalningu væri óháð verkum og að öllu kominundi vilja þessir kallar Bara henni sagt áðurinn sveinarni voru fættir og áðurinn þeir höfðu aðhafst gott eða ylt. Hinn er eldri, skal þjóna hinn um yngri. En svo ritað er, Jakob elskaði ég, Esau hataði ég. Hvað skal þetta segja? Er Guð óréttvís? Fjarri fer því, hann segir við Mósi, Ég miskunnað þeim sem ég vil miskunna og líknað þeim sem ég vil líkna. Það er því ekki komið undir vilja manns eða áreinslu, heldur Guði sem miskunnar. Því er í ritningunni sagt við Faró. Einmitt til þess hófiði að ég fengi sínt mátt minn á tér og nafn mitt erði bóðað um alla jörðina. Svo miskunar þá Guð þeim sem hann vil, en fórherði þann sem hann vil. Guð sýnir hver ómælanleg dýrð hans er. Þú mynd nú vilja segja því mig fað eran þá að ásaka okkur framar hver fær staði gegn vilja hans hver ert þú maður að þú skulei deila og guð hvort fær smíðisgripurinn sagt við smið sinn kví gerðum við eða hefur ekki leirkerasmiðurinn leirinn á valdi sínu svo að meggi úr sama deigi gera viðhafnar kér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 þótt fjöldi Íslaðils barna væri sem sandur sjávar munu leifar einar frelsaðar verða. Drottin muni skyndi gera upp reikningsin á jörð og ljúka að fullu. Og eins hefur ég sagt, hefði drottin allserjar ekki látið oss eftir niðja, værum við orðin eins og sódóma, værum lík gómoru. Og skal um þetta segja? Heiðingjarnir sem sóttust ekki eftir réttlæti hafa öðlast réttlæti. Rétlæti er trú. En Ísraels menn sem lögðu sig eftir lögmáli er veitt gæti réttlæti náðu því ekki. Hvers vegna? Af því að þeir ætluðu sér að réttlætast með verkum. Ekki að trú. Þeir hnutuðum ásteytingar steinin eins og ritað er. Sjá, ég set í síjón ásteytingar og hrösunar hellu. Enginn sem á hann trúir skal þurfa bleiðast sín. Tíundi kafli Ísraëll Og er erindið. Sískinn, það er hjartans ósk mín og bæm til Guðs að þeir megi hólknir verða. Það berjið þeim að þeir eru heitir í trúsin og Guðs en skortir réttan skilning. Þeir þekki ekki réttlætið sem Guð gefur og reyna því að ávinna sér réttlætið sjálfirð. Því hafa er ekki gefið sig og vald réttlætinu frá Guði. En Kristur leiði lögmáli til lykta svo að nú réttlæti sér hver sá sem trúir. Mós er rítanur réttlætið sem lögmálið veitið. Sá maður sem breytir eftir bóðum þess mun lífið fá að því. En réttlætið á trúni mælir þannig. Segð þú ekki hjartaðínu hver mun fara upp í himinnin það er til að sækja krist uppan eða hver mun stiga niður í undirtjúpinn það er til að sækja krist upp frá dauðum hvað segir það þá nálagt þér er orðið í munnu í hjarta það er Orð trúarinnar sem við prétikum. Ef þú játar með munniðinum, Jésús er drottinn og trúir í hjartaðinu að Guð hafi uppvækið hann frá döðum, verður þú hólpin. Með hjartanu er trúat til réttlætis með munninum játað til hjálpræðis. Rétningi segir Hver sem áan hann trúir verður aldrei til vannsæmdarð. Í þessu er engin munur á gýðingum og grikkum. Hin sami er drottin allra, full ríkur fyrir alla sem ákallan. Því að hver sem ákallan nátt drottins verður hólpin. En hvernig eiga menn að geta ákallat hann sem þið trú ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrtum? Og hvernig eiga þeir að heyra á þess að einhver pretiki? Og hver getur pretika nefn að sé sendur? Svo eru allriðt af hversu fagurt er fótantak þeirra sem búaða fagnaður erindið um hig góða? En ekki tóku allir við fagnaður erindinu. Ég sæ að segir, drottinn hver trúði því sem við bóðuðum, Trúin kemur þannig að því að heyra og það sem hirtir byggjist á orðum krist. En ég spyr, hafa þeir ekki hirt? Jú, vissulega, bóðskapur þeirra hefur borist út um alla jörð og orð þeirra til endimarka heimsbyðarinnar. Þá spyr ég, skildi Ísveðlega ekki? Fyrstu segi Móse, vekja vilji ykkur til afbrýði gegn þjóð sem er ekki þjóð. Egna vilji ykkur til reiði gegn óvíturði þjóð. Og ég sæja, er svo djarfur að segja, ég hef látið á finna mig sem leituði mín ekki. Ég er alveg auðljós þeim sem spurðu ekki að mér. En við Ísrael segir hann, allan daginn breytti ég út fæðminn móti óhlýðnum og þverbrotnum líð. Ell eftir kafli, Guð hefur ekki útskúfað líð sínum. Ég spyr nú hefur guð útskúva lið sínum öðru nær sjálfur er ég ísraelsmaður af kyni abrahams allt kvísl benjamíns guð hefur ekki útskúva lið sínum sem að þekti fyrir fram ég minni á það sem ritningin segir í kaflanum um elía hvernig hann kemur fram fyrir guð með kjæru á hendur ísrael Drottinn, spá með þína, hafa þið drepið og reyfið niður öllturið þín. Ég er einn eftir og þeir setja um líf mitt. En hvað var svar færan frá Guði? Ég hef tekið frá handa mér sjö manna sem hafa ekki beikt knið fyrir bal. Eins eru á okkar tíma leivar eftir sem guði hefur valið náð. En af náð. Er séð af náð er da ekki vegna verka þá var er náðin ekki orðin náð. Kom merkið þetta. Að það sem Ísrael keppir eftir hlotnaðist honum ekki en útvöldum hlotnaðista. Hinir urðu forhertir eins og ritað er. Guð gafðum sljóananda, augu sem sjá ekki, eiru sem heyri ekki allt fram á þennan dag. Og Darí segir, verði borðhald þeirra snara og gildra þeim til fals og refsingar. Blindist augu þeirra að þeir sjáu ekki og ger bak þeirra bóið um aldur. Nú spyr ég, Rösuðu þá Ísræðismenn til þess að falla að fullu. Fjarri fyrir því. Fall þeirra var heiðingjum hjálfræði. Það áttu vekja afbrýði hjá gýðingum. Hafi fall þeirra orði heiminum auður og ófarið þeirra heiðingjum auður. Hver miklu mun þá muna þegar þið koma allir með tölu? Rótin og greinafnar. En við ykkur heiðingjar segi ég. Nú er ég einmitt póstuleg heiðingja á þjónustu vegsama ég. Veramætti að ég geti vakið afbríði hjá alltmennum mínum og frelsað einhverja þeirra. Fyrsta var sáttargjörð fyrir heiminn að þeim var hafnað. Hvað verður þá upptakað þeirra annað En líf af döðum, ef frumgróðin er heilaður, er einni degiðað, ef rótinn er heilög, er einni greinarnaðað. En þótt nokkrar af greinunum hafi verið brotnar af og hafi þú sem ert villi og lífið viður verið græktur inn í þeirra stað og fáir með öðrun greinum að njóta rótarsafa olíu viðarins, skaltu ekki stæra þig gegn hinnum. Ef þú gerir það, skaltu vita að þú berð ekki rótina, heldur rótin þig. Þú kann þá segja, greinarnar voru brotnar af til þess að ég er þig grætur við. Réttir það, þær voru brotnar af Vegna vantrúar, en vegna trúar þinnar, stendst þú. Hreyktu þér ekki upp, varaði þið heldur. Hafi guð ekki þyrmt hinnum náttúrlegu greinum, munan ekki heldur þyrma þér. Sjá, hér bæði gæsku guðs og strángleika. Hann er strangur við þá sem fjallu, en gæskur ríkur við þig ef þú treystir áfram gæsku hans. Annars verður þú einni af höggvinn. En hinir verða og grættir við ef þeir láta að vandrú sinni, því að megnu eru guð þess að græða þá við á ní. Þú varst höggvinn af þeim vilta orlífu viði sem þú ert að eðli til sprottin að og varst gaggstætt eðli náttúrinnar grættur við ræktaðan ólíu við. Hver miklu fremur munu þá þessar náttúrlegu greinar verða grættar við sinn eigin ólíu við? Ísrael mun frelsast. Ég vil, bræður mínir og systur, að þið varist að ofmeta eigið heikjuvít. Því vil ég að þið þekkið hennar lindadóm. Nokkur hluti Ísraels er fórhertur orðin og þa varir ums allir heiðingjar eru komnir inn. En þá mun allur Ísraels frelsast eins og reytað er. Frá síjón mun frelsarin koma og útrýma guðleysi frá Jakob og þetta er sáttmáli minn með þá þegar ég tek burt sindir þeirra. Í ljósi fagnaðar erindisins eru þeir óvinir Guðs. Það var til þess að þeir fenguð að heyra fagnaðar erindið. En í ljósi útvalningar sinnar eru þeir elskaðir, sakir forfæðrana. Guð yðrar ekki náðagjafasinn og köllunar. Þið voru fyrrum óhlýðin Guði en hafi nú hlotið miskunn vegna óhlýðinni þeirra. Eins hafa þeir nú orðiði á svo að þið hlitu miskunn til þess að þeim mætti einnig verða miskunnað. Guð hefur gefið alla menn óhlýðnin og vall til þess hann geti miskunnað öllum. Hvílíkt djúb ríkdóms, speki og þekkingar guðs, hversu óransakandi dómarans og órekjandi veirans? Hver hefur þekkt huga drottins? Eða hver hefur verið ráðkjafi hans? Hver hefur að fyrra bræði, gefið honum og átt að fá það endur Frá honum fyrir hann og til hans eru allir hlutir. Honum sé dýrð um aldir alta. Amen. Tólti kafli Sann og rétt guðstyrkun Þið brýnir ég ykkur sískinn að þið vegna miskunar Guðs bjóði fram sjálf ykkur að lifandi, heilagri, Guði þóknalegri fórn. Það er sönn Guðstýrkun af ykkar hendi. Fylgir ekki hátt sem er þessa heims. Láttu heldur umbreytast með hinnu nýja hugafari og læri svo að skilja, hvers ég vilji Guðs heið góða, fagra og fullkomna. Fyrir þá náð sem ég er í gefin, segi ég ykkur öllum. Engin hugsi hægra um sjálfan sig, en hugsa ber, heldur ég réttu hófi. Og hver og einn haldi sér við þann mæli trúar sem Guð hefur útlutað honum. Við höfum á einu líkama marga lými, en lýmirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins sem við, þótt mörg séum, einn líkami í Kristi, en hvert um sig annars lýmir. Við eigum margvíslega náðargáfur samkvæmt þeirri náð sem við hefur gefið. Sér það spátómsgáfa, þá nótum hana í samræmi við trúna. Sér það þjónustustarf skal gegna því. Sér það kensla skal sinna henni. Sá sem kvetja skal geri það. Sá sem gefur sé örlátur. Sá sem veitur fórstöðu sé kostgefinn. Og sá sem vinnur miskunnaverk geri það með gleði elskan sé flærðanlaus hafi anstigð á einu vonda en haldi fast við hið góða veri ástúle hvert við annað í bróðurlögum kjærleika og keppistum að sína hvert öðru virðingu veri ekki hálfvolg í áhuganum veri brennandi í andanum þjóni drotni veri glöð í voninni, þólinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni, taki þátt í þörfum heilara, leggi stund á gestrisni, blessið þá er ofsæk ykkur, blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með gráðendum, Berið sama hug til allra, verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítil magna, of treystið ekki eigin hyggindum. Gjaldið engum illt fyrir illt, stundið það sem fagurt er fyrir sjónum allra manna, hafið frið við alla menn að því leiti sem það er und og á ykkar valdi. Leytið ekki henda sjálf. Mín elskuðu, láti reyði guðs um að refsa eins og rýtað er. Mín er hendin, ég mun endur segir drottin. En ef óvinn þinn hungrar, þá gef honum að eita. Ef hann þyrstir Þá gefa að drekka. Með því að gera þetta, sapnar glóðum elds á höfuð honum. Lát ekki hér ylla sigra þig, en sigra þú yllt með góðu. Þrettándi kabli Skyldur við yfirvöld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 heldur sá sem vinnur vondverk. Viljir þú eigið þurfa óttast yfirvöld, skaltu gera það sem gott er og þá færðu þeirra lof því að þau þjónagvöði þér til góðs. En ef þú gerir það sem illt er, þá máttu óttast. Yfirvöldin Bera ekki sverð sitt ófyrir sinju. þjóna guði og er skilt að refsa þeim sem illt fremja. Því er nöðsinn að hlýðnast, ekki aðeins af við hegningu, heldur og vegna samviskusinnar. Enda erða það þess vegna sem þið gjaldi skatta, að valdhafar eru þjónar guðs í því sem þeir eiga annast. Galdið öllum það sem skilt er, þeim skatt sem skattur ber, þeim virðingu sem virðing ber, þeim heiður sem heiður ber. Kærleikurinn uppfylling lómálsins Skuldið ekki neinum neitt nema það eitt að elska hvert annað, því að sá sem elska náunga sinn, hefur uppfyllt lögmálið. Bóðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki gyrgnast og hvert annað bóðorð er innifalið í þessar grein. Þú skalt elska náungað þinn eins og sjálfaði. Kærleikurinn gerir ekki náunganu megin. Þess vegna Er kærleikurinn uppfyllingu lágmálsins? Gerið þetta því heldur sem þið vitið hvað tíman líður, að ykkur er mál að rísa á svefni. Nú er okkur hjálpræði nær, en þá erum við tókun trú. Líðið er á núttina og dagurinn í nánd. Leggjum því af verk myrkursins og klæðumst hertíum ljóssins lifum svo að sæmd sé sí að því að nú er dagur kominn en korki í ofáti né ofdrykkju korki sörlífi né svalli ekki með þræitum eða öfund í klæðist heldu drottni Jesu Kristi Og leggið ekki þann hug á jarðnesk efni að það veki gerindir. Fjórstóndi kafli Einn skal annan styrkja. Tækið á móti trúar trúarveikum án þess að dæma skoðan í þeirra. Einn er þeirra trúar að alls megi neita, annar er veikur í trúni og neytir einungis jörnafæðu, Sá sem neytir skal ekki fyrirlíta hinn sem neytir ekki. Og sá sem neytir ekki skal ekki dæma þann sem neytir því að Guð hefur tekið á mótunum. Hvað átt þú með að dæma þjón annars manns? Hann stendur og fellur erra sínum og hann með standa því að megnu eru drottinn þess að láta hann standa. Eitt gerir mun á dögum, annar metur alla daga jafna. Hver og eitt fylgir samfæringu sinni? Sá sem þykist verða að taka tillit til þess hvað dagur er, gerir svo vegna drottins. En sá sem neytir kjöts, gerir það vegna drottins því að hann gerir guðu þakir. Hinn sem lætur óneitt, gerir svo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 að hann skildi drottna bæði yfir döðum og lífandi. En þú, hví dæmir þú bróður þinn? Eða þá þú, hví fyrlítur þú bróður þinn? Öll munum við verða standa fram fyrir dómstóli guðs. Því ritað er, svo sannarlega sem ég lifi, segi drottinn, Fyrir mér skal hvert knið beiga sig og sérkver tunga vegsama guð. Þannig skal sérkverð okkar gera guði skil á sjálfu sér. Bænum því ekki framar hvert annað. Hitt skuluð þið ákveða að verða trúsiskinnum ykkar ekki til ásteytingar eða fals. Það veit ég með fullri vissu í trúnni á drottin Jesú að ekkert er vanheilagt í sjálfum sér, nema þá þeim sem heldur eitthvað vanheilagt. Honum er það vanheilagt. Ef bróðirðin eða systir hryggjist sögum þess sem þú etur Þá ertu komin af kærleikans braut. Hrynd ekki með mat þínum í glötun þeim manni sem Kristur dó fyrir. Láti því ekki þið góða sem þið eigið verða fyrir lasti. Guðs ríki er ekki matur og drykkur, heldur réttlæti, fríður og þögnuður í heilu og manda. Hver sem þannig þjónar Kristi er guði velþóknarlegur og í metum hjá mönnum. Kepum þess eftir því sem til friðar heyrir og ebli samfélagið. Brjótt ekki niður verkvús vegna matar. Allt er að sönnu hreint en allt verður samt illt þeim manni sem etur öðrum til fals. Það er rétt að eta kvorki kjöt, nýja drekka vín, eða gera neitt það annað sem kemur illa við bróður þinn eða systur. Haltu fast við trúna sem þú átt með sjálfuð þér frammi fyrir Guði. Sætler sá sem þarf ekki að áfella sig fyrir það sem hann vera rétt. En sá sem er efablandin og etur þó, hann er dæmdur af því hann gerir það ekki á trú. Allt sem er ekki á trú er sind. Fyndándi kafli Samhuga að vilja krists. Skilt er okkur hinnum styrku að bera veikleikan með hinum óstyrku og hugsa ekki aðeins um sjálfu okkur. Sjærkvirt okkar hugsi um náunga sinn, þar sem húnum er til góðs og til uppbyggingar. Kristur hugsaði ekki um sjálfan sig, heldur eins og rýtað er, lastir við þeirra sem löstuðu þig, lenti á mér. Allt það sem áður er rýtað, er rýtað okkur til fræðslu, til þess að við heldum von okkar vegna þess þolgæðis og uppörfunar sem rýtningarna gefa. En Guð sem veitir þolgæðið og hugrekkið gefi ykkur að vera samhuga að vilja Krists Jesú til þess að þið einum huga og einum munni veksamir Guð föður drottinsvors Jesu Krists. Takið því hvert annað að ykkur eins og Kristur tók ykkur að sér Guði til dýrðar. Ég segi að Kristur sé orðið hinna umskornu til að sína orðheldni Guðs og staðið þesta fyrirheitin sem gefin voru feðrunum. En heiðingjarnir veksamir Guð sækir miskunnar hans. Eins og reytað er, þess vegna skal ég játa þig meðal heiðingja og lofsingja þínu nafni. Og enn segir, fagni þið heiðingjar með líð Guðs. Og enn, lofið drottinn allar þjóðir, vexa með hann allir líðir. Og enn segir ég segja, Koma minn rótar kvistur í sæ og sá er rís upp til að stjórna þjóðum. Á hann muni þjóðir vona. Guð vonarinnar, fylliður öllum fagnuði og friði í trúnni svo að þér séu auðuga voninni í krafti heilags anda. Starf og áform Páls. Fyrir mittleiti er ég samfærður um að sjálf eru þið góðsískin, svo rík að góðgirni og auðguð allskonar þekkingu að þeir eru færum að leiðbeina hvert öðru. Ég hef þó ritað ykkur sumstaðar í djarvaralagi til þess að minna ykkur á sitt hvað. Það hef ég gert að því A guði hefur gefið mér þá náð að gegna heilari þjónustu við Krist Jesú hjá heyðingjum. Vera prestur fyrir fagnaðar eyrindi guðs til þessa heyðingjar mættu verða guði velþóknanlegt fórn helguð af heilagum anda. Það sem ég vinn til lofs í augum guðs. Er verk Jesu Krist í mér? Ekki skal ég dirfast að nefna annað en það sem Jésús Kristur hefur unni með mér til þess að leiða heiðingja til hlýðni. Til þess hefur hann styrkt mig til orða og verka með máttugum táknum og stórmerkjum í krafti heilas anda. Þannig hef ég lokið því af að bóða fagnar um krist, um leið allalegið frá Jérusalem og ringin til Illiríu. En það hefur verið mér metnaðamál að bóða ekki fagnar þar sem Kristur hefur þegar verið kynntur. Ég vil ekki byggja á grunni sem annar hefur lagt, en það segir rýtningin, þeir skulu sjá hann sem engin hafið frætt á um.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 Og að þið búið mig til ferðar þangað þegar ég hef fengið að njóta samvista við ykkur um hríð. En nú ætla ég til Jérúsalem til að færa hjálp hinum þar. Því að Makedónía og Akkea hafa ákveðið að gangast fyrir samskotum handa fátæklingum meðal hina heilugu þar í borg. Sjálfir ákváðuð þeir það. En þeir eru þeir skuld við þá.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 mun ég koma með blessun Krist í fullum mæli. Ég heiti á ykkur sískinn vegna drottinsvors Jésu Krist og kærlegs anda hans að hjálpa mér í stríði mínu með því að byrja fyrir mér til Guðs, að hann bjargi mér frá þeim mönnum í Júteu sem neita, að trúa og hjálpinn sem ég fer með til Jérúsalem handa hinum heilu þar, verði vel þegin. Þá get ég til ykka með þögnuði og ef Guð lofar, noti góðrar kvíldar með ykkur. Guð fríðarins, ég meðiður öllum. Amen. 16. kabli Kveðjur Ég byð ykkur fyrir hana systur okkar þöpi, sem er djáknisafnaðarins í kængriðu. Veitið henni viðtöku vegna drottins, eins og kristnum ber, og hjálpið henni með allt sem þarf að fá hjá ykkur. Hún hefur verið bjargvættur margra, þar á meðal mín sjálfs. Helsi prísku og akvílasi, samverkamannum mínum í Kristi Jésu, Þau hafa stofna lífi sín í hættu fyrir mig. Fyrir það votta ég þeim þakir. Ekki ég einn heldur og allir söpnuðir meðal heiðin og tjóða. Hilsið einni söpnuðinum sem kemur saman í húsið þeirra. Hilsið Epænetusi, mínum elskaða. Hann er frumgróðin handa Kristi í Asíu. Helsið Maríu sem mikið hefur erfiðað fyrir ykkur. Helsið Andróníkusi og Júníu, ættmönnum mínum og sambandingjum. Þau skara fram úr meðal postulana og gengu Kristi og hönd á undan mér. Helsið Andróníkusi, elskuðum vini mínum í drottni. Helsið Úrbanuðsi, samverkamanni mínum í Kristi, og Stakísi, mínum elskaða. Helsið Apelesi, sem hefur reynst trustur í trúnni og Krist. Helsið heimilismönnum Aristóbuls. Helsið Herodíon, ættinga mínum. Helsið þeim á heimili Narkissusarn sem trúa á drottinn. Heilsið trífænu og trífósu sem erfiða fyrir drottinn. Heilsið Persis, henni elskuðu, sem hefur starfa svo mikið í þjónustu drottins. Heilsið Rúfusi sem drottinn hefur útvalir og móður hans sem er mér einni móðir. Heilsið Asinkritusi, Flekon, Hermesi, Patrobasi, Hermasi og á trúsískinum hjá þeim. Heilsið Filogusi og Júlíu, Nerefs og sístur hans og Ólingpasi og öllum heilugum sem með þeim eru. Heilsið kort öðru með heiluðan kossi. Allir söfnuður Kristts sendaði ykkur kveðju. Ég minn ykkur sískinn á að hafa gátt á þeim sem vekja sundur þykki og tæla frá þeirri kenningu sem þið hafi numið, sneiðið hjá þeim. Slíkir menn þjóna ekki drottni vorum Kristi heldur eigin maga og með blíðmælum og fagur gala blekja þeir hjörtu hrekklausra manna. En hlýðni ykkar er alkun orðin, því er ég gladur yfir ykkur og vel að þið séu vitur í því sem gott er, en fákunandi í því sem illt er. Guð friðarins bráðlega sundur satan undir fótum ykkar. náðin drottins vors Jesu Krist sé með yður Timótheus samvirkamaður mín Lucius Jason og Sosipater ættmenn mínir biðja heilsykkur ég Tertius sem hef rita bréfið bið að heilsykkur í nafni drottins Gaius sem hísir meg og að allan söfnuðin byður að helsikur. Erastus, gjaldkýri borgarinnar, og bróðir kvartus byðja helsikur. Náðinn drottinsfors, Jesu Krists, sé meðiður. Amen. En einn hefur máttin til þess að styrkiðu með fagnaðir eðinni mínu, bóðskap Jésu Krists. Þar openberast lynda dómur sem var hulinn þögn um eilívar tíðir en er nú openber í spámmanlegum ríktingum að boði hins eilíva guðs kunngjörður öllum þjóðum að þær taki hann til sín og troi honum einum alvitrúngvuði sé sakir Jesu Krists tírðin Um aldir alda. Ámen.